משלי פרק י"ט טוב רש הולך בתומו, מעיקש שפתיו והוכסיל, גם בלא דעת נפש לא טוב, ואץ ברגליים חוטא, עיוולת אדם תסלף דרכו, ועל אדוני יזעף ליבו, הון יוסיף רעים רבים, ודל מרעהו ייפרד. עד שקרים לא ינקה, ויפיח כזבים לא ימלט. רבים יחלו פני נדיב, וכל הרע לאיש מתן. כל אחי רש שנאוהו, אף כי מרעהו רחקו ממנו, מרדף אמרים לא המה. קונה לב, אוהב נפשו, שומר תבונה למצוא טוב. עד שקרים לא ינקה. ויפיח כזבים יאבד. לא נווה לכסיל תענוג, אף כי לעבד משול בשרים. שכל אדם האריך אפו, ותפארתו עבור על פשע. נהם ככפיר, זעף מלך, וכתל על עשב רצונו. אבות לאביו בן כסיל, ודלף טורד מדייני אישה. בית והון, נחלת אבות, ומאדוני אישה משכלת. עצלה תפיל תרדמה, ונפש רמיה תרעב. שומר מצווה, שומר נפשו, בוזד רכיו ימות. מלווה אדוני חונן דל, וגמולו ישלם לו. יסר בנך, כי יש תקווה, ואל המיתו אל תישא נפשך. גדלכמה נושא עונש, כי אם תציל ועוד תוסיף. שמע עצה וקבל מוסר, למען תחכם באחריתך. רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום. תאוות אדם חסדו, וטוב רש מאיש כזב. יראת אדוני לחיים, ושבע ילין. בעל יפקד רע, תמן עצל ידו בצלחת, גם אל פי הוא לא ישיבנה. לץ תכה ופתי יערים, והוכיח לנבון, יבין דעת. משדד אב, יבריח אם, בן מביש ומחפיר. חדל בני לשמוע מוסר, לשגות מאמרי דעת. עד בליעל יליץ משפט, יבלה אבן, נכונו לצים שפטים ומהלומות לגב כסילים.